îl veșnici ei, duhul nostru îl pune. Cartea lui Isus, el ni te-a adus. Se să sedești să noi, iarul vie. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 50 N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? În noastră pe pământ să fim cu mare băgare de seamă ca să nu amestecăm lucrurile făcute de mâna omului cu lucrurile făcute de mâna lui Dumnezeu. Să nu ne închinăm și să nu adorăm lucrurile, nici lucrurile lui Dumnezeu, cu atât mai puțin lucrurile făcute de mâna omului. E păcat, mare păcat. Toată închinăciunea și slava trebuie aduse numai lui Dumnezeu și Domnului Isus Hristos, Fiul Său. Cât de mare însemnătate are în viața noastră adevărul că toate sunt făcute de Dumnezeu. Când privești la o floare, să știi că mâna Domnului a făcut-o. Când privești la o stea, de asemenea trebuie să știi că mâna Domnului a făcut-o. Altfel ar fi umblarea ta știind că umbli și calci numai pe ceea ce Dumnezeu a făcut este de mare trebuință să știi a tuturor lucrurilor ca să poți să le deosebești și să nu-ți lipești inima de ceea ce nu-i făcut de Dumnezeu. Să nu uităm un lucru de mare însemnătate. Biblia nu urmărește să facă științe naturale, ci ea doar comunică adevăruri spirituale, garanția acestora fiind Dumnezeu. În legătură cu versetul de mai sus, fiind un loc potrivit, aducem câteva dovezi din rândurile unor înțelepți, scritori și oameni de știință, ca să pricepem mai bine adevărul că Dumnezeu este o bârșie a tuturor lucrurilor. Charles Wagner a spus, Nimic nu este fără cauză. Scoateți aceasta și nu mai este cu putință nici știință, nici învățătură, nici explicație. Bogza. Când toate miracolele lumii încep să pălească, mai aveți șansa să descoperiți ce miracol reprezintă un fir de iarbă. Claude Bernard Există în toate funcțiile corpului viu, fără excepție, o parte ideală și una materială. Nu trebuie să confundăm cauzele și condițiile. Aici e totul. Materia nu este niciodată cauză a ceva. Ea nu este decât condiția. Substratul fizic și material este ceea ce numim noi condițiile fenomenului. Numai acesta este material în fenomen, dar exprimarea lui este metafizică și vitală. Am încheiat citatul. Cât de calculate sunt toate într-un trup viu, dă mai jos un fragment dintr-un articol apărut în ziarul Scânteia din 2 august 1987 cu titlul de Secrete de fabricație ale unei mari uzine vii. Articolul spune astfel. Măduva osoasă produce zilnic peste 750 de miliarde de celule. Datorită ei, sângele se reînnoiește fără încetare. În fiecare zi, el se îmbogățește cu 250 de miliarde de globule roșii tinere care asigură transportul oxigenului. Cu 15 miliarde globule noi, care permit organismului să combate infecțiile, și cu 500 de miliarde de pachete sanguine noi care împiedică hemoragiile. La origine acestor celule atât de diferite ca aspect și ca funcție, se află o descendență unică de celule mamă. Totuși, ele nu constituie decât o materie primă brută. Atunci când organismul are nevoie de globule roșii sau de linfocit, celulele mamă fabrică fice care la rândul lor dau naștere unor celule sanguine specializate. Această complexă activitate este dirijată de un mare număr de hormoni. În mod normal există un perfect echilibru între producerea de celule tinere și dispariția celor îmbătrânite. Această armonie depinde de două tipuri de substanțe, unele care stimulează fabricarea și altele adevărate semnale de oprire, care o frânează. Am încheiat citatul. După cele citate în acest articol, este potrivit să amintim cele spuse de Marele Apostol Pavel. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, că și le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, 19 și 20 O bună definiție duce pe om la adevăr și lumină. O definiție rea este o călăuză oarbă care duce pe om în prăpastia rătăcirii spre nenorocirea lui. Marele orator roman Cicero spunea Definiția este descoperirea unor fapte oarecum ascunse, iar prin ea se evidențiază esența fiecărui lucru. Mai dăm câteva citate din diferiți autori în legătură cu cele de mai sus. Renat, un scritor francez, a spus ce înseamnă un gânditor. Câte vreme nu-mi va explica universul, voi spune că gândirea lui nu mă interesează. Pierre Rousseau, deși trebuie să recunoaștem că nici după ce am coborât treptele succesive ce duc spre infinitul mic al vieții și după ce am ajuns la răspântia la care acestea se confundă cu infinitul mic al materiei neînsuflețite, n-am aflat cine știe ce căci viața este cu totul altceva decât niște simple jocuri de electroni și ne putem întreba pe bună dreptate în ce fel astfel de jocuri creează viața, cum este transportată energia lor în forme variate de muncă, fie ele mecanice, electrice, osmotice. Și tot Pierre Rousseau, în privința cunoașterii materiei, alcătuirii și a originii ei, a spus Înotăm în plină ipoteză, amenințați în fiecare clipă de recifele metafizicii fără vreo legătură cu experiența. Fizica matematică dă semne serioase de oboseală și poate că pentru a prelua explorarea va trebui construită o matematică în întregime nouă. Și tot el continuă o mare zăpăceală domnește printre fizicienii teoreticieni și aceasta pe scară internațională, zăpăceală care a determinat pe întemeietorii cei mai ilustri ai teoriei cuantelor să procedeze în direcții diferite la o revizuire sfârșietoare a ideilor lor anterioare. Einstein, cu privire la descoperirile viitoare ale științei, zicea Nu putem prevedea decât probabilități. Fie, dar nu pot totuși să-mi închipui că Dumnezeu își pierde vremea jucând zaruri. Daniel Verne Materia este suportul vieții. Viața se întrupează în forme, dar ea nu se reduce la materie. Maximilian Am să adânc în unele dintre cele mai ascunse colțuri ale organismului, dar nu știm ce este viața. Știm multe despre celulă, dar nu știm cum se organizează, cum se integrează pentru a constitui un sistem funcțional. Eugen Pora Viața este strâns legată de factori extraterestri și prin aceasta ea face parte din cosmos a cărui influență o resimte. Factorii extratereștrii noi îi numim Dumnezeu. El este viața. Omul nu vrea să recunoască acest adevăr, de aceea folosește alte nume în loc să spună Dumnezeu. Vasile Pârvan afirmă că fenomenele vieții omenești sunt o parte integrantă din ritmica universală aceleași legi cosmice determină viața umană și pe cea extraumană. Și continuă el, fenomenele vieții omenești sunt așa de complicate ca structură intimă, încât înțelegerea lor cere o întreagă operă de analiză. În special, independența dintre cosmic și uman, dintre individual și social, e în multe cazuri o adevărată enigmă pe care cu toate științele noastre nu o putem nici parțial dezlega. Profesorul Henri Ruvier spunea, viața, esența vieții, depășește puterea omenească și rămâne în domeniul supranaturalului. Victor Babeș: viața nu este decât o funcțiune supusă legilor naturii. Oparin, viața nu este decât o formă specială, foarte complicată de mișcare a materiei, apărută ca o stare calitativă nouă într-o anumită etapă a dezvoltării generale a materiei. Alexis Carel, nașterea lumii și a vieții s-a petrecut fără martori, de aceea nu vom ști niciodată cum a fost. Nils Bohr, viața prezintă o diversitate până dincolo de puterea de analiză științifică. Emil Racoviță vorbind despre ce este viața, zicea, câte certuri și cât duium de cărți nu s-au făcut degeaba din lipsă de bune și lămurite definiții. Ce mai teorii s-au durat pe noțiuni rău înțelese sau pe simple jocuri de cuvinte? Spinoza, adevărata cunoaștere a efectului nu-i altceva decât a dobândi o cunoaștere mai clară asupra cauzei. Grigore Giorgiu, viața este totdeauna deasupra ideilor despre ea. Constantin Brâncuși, cine nu iese din eu nu descifrează viața. Sfântul Chiril al Alexandriei, căci o viață lipsită de puterea ei de a face viu, cum ar putea fi cugetată ca viață? Neputând să dea o definiție vieții, unii filozofi și oameni de știință au afirmat că viața nu există. Mihai Drăgănescu, universul nostru a fost proiectat ca un univers cu observator. Dar cine a proiectat universul? Ca să apară un scaun, se proiectează oare singur? Fericitul Augustin, nu aș exista Dumnezeul meu, nu aș exista deloc dacă tu nu ai fi în mine, sau mai degrabă nu aș exista dacă nu aș fi în tine, din care sunt toate, prin care sunt toate, în care sunt toate. Un înțelept a spus, ultimul pas al rațiunii este de a recunoaște că există o infinitate de lucruri care o depășesc. Cu privire la multele păreri despre univers și despre viață, ca o închiere înțeleaptă și plină de lumină un om de știință din țara noastră, Leon Birbaum scrie Niciuna din aceste concepții asupra originii vieții nu a primit până în prezent o justificare riguroasă, științifică sau experimentală. Au ieșuat în concepțiile filozofilor adepți ai materialismului nativ, care credeau că pot explica toate fenomenele vitale numai prin reacții chimice și legi fizice. Mare speranță și-a pus la începutul secolului în noile științe apărute biochimia și genetica. Până la urmă s-a dovedit că speranțele au fost deșarte. Putem spune că în ceea ce privește problema originii vieții, sau definirii vieții, ne aflăm cam tot acolo unde se aflau și primii oameni care și-au pus aceste întrebări. Mulți oameni de știință consideră că știința a făcut progrese mari și este aproape de dezlegarea secretului vieții și al apariției sale. Să presupunem, scria un teolog, că omul va ajunge să descifreze în laborator misterul vieții și să producă viață în eprubetă. Care ar fi semnificația cea mai profundă a acestui succes? Din punct de vedere teologic, această realizare științifică ar duce la concluzia că așa cum la producerea vieții pe cale de laborator s-a ajuns nu la întâmplare, ci prin lucrarea și guvernarea minții omenești, tot așa la crearea și începutul vieții pe pământ sau în cosmos, a activat și a guvernat o minte, de data aceasta infinită, divină, deci Dumnezeu, persoană. Această semnificație și-ar avea următorul corolar. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu și menit să ajungă asemenea cu el, adică creator, inclusiv creator de viață din materie nevie. Să nu se uite însă diferența. Dumnezeu a creat din nimic, pe când omul creează, produce din materia pe care o are de la Dumnezeu și prin cunoașterea și aplicarea legilor pe care tot Dumnezeu le-a așezat în ea și în lumea vie. Un om al lui Dumnezeu, vestitorul Evangheliei Stanley Jones, în cartea sa cu meditații pentru toate zilele anului, în meditația de la 6 ianuarie cu titlul Inteligentul a izvorât din non-inteligent, scria Să vedem cât de imposibil ar fi pentru non-inteligent să producă inteligentul. Din nimic nu se naște nimic, este legea universală. Dar iată că eu descoper inteligență în univers și tu și eu o posedăm. A venit oare această inteligență din non-inteligență? Dacă da, atunci acesta este un mare miracol materialist. Natura a produs ceea ce n-a avut. Și mai mult, tu și eu avem un scop, noi alegem. Acest scop, această tendință spre ceva, a apărut ea oare dintr-un univers lipsit de scop? Aceasta ar fi din nou o minune materialistă. Așa cum a zis cineva, am văzut noi vreodată o călimară de cerneală deschizându-se să scrie o Biblie? S-au hotărât vreodată pietrele să se adune la oaltă și să formeze o catedrală? Omul care nu crede în Dumnezeu este obligat să creadă în minuni, în însuși fenomenul pe care îl condamnă la un credincios. Să presupunem că la sfârșit aș face descoperirea că nu există Dumnezeu și credința mea în Dumnezeu a fost o greșeală. Nici chiar atunci n-aș regreta că am crezut în Dumnezeu, deoarece viața însă funcționează mai bine cu această ipoteză. Totalurile vieții mele sunt mai mari, rezultatele sunt cu mult superioare. Universul are sens și viața mea este mai fericită. Mai mult decât atât, eu mă voi ridica la sfârșit, voi înfrunta Universul și voi spune... Ei bine, eu am avut o impresie mai bună despre tine. Am crezut că tu conții o inteligență, dar acum văd că n-ai nici una. Am crezut că ai un scop, dar acum văd că tu ești lipsit de orice scop. Mai lăsat baltă. Eu sunt superior, deoarece eu am acționat pe o ipoteză mai înaltă decât poți tu conține. Eu ți-am fost superior. Cum aș putea să regret că am fost astfel? Un profesor de energetică după ce a trecut de la scepticism la credință a exprimat acest lucru în felul următor. Dacă ar putea să-mi dovedească cineva în mod științific că lucrul acesta pe care l-am găsit nu este adevărat, încă aș continua să cred, deoarece altfel universul mi-ar apare cu totul lipsit de sens. El avea toată dreptatea. Universul nu are sens fără Dumnezeu. Așa cum spunea Rousseau, dacă n-ar exista Dumnezeu, noi am fi nevoit să-L inventăm ca să-I ținem pe oameni sănătoși mental. O, Doamne, mă trezesc impresurată de nevoia de a crede în Tine. Viața se strânge roată în jurul meu și mă forțează să cred. Credința devine inevitabilă și eu nici nu vreau să scap, că a scăpa înseamnă a scăpa de sănătatea mentală, a pierde șansa a ușii deschise. Ajută-mă să intru. Amin. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la versetul 50 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Fraz Viață lumine, lumină, jertat divine, astăzi mi-a dat aminte. Cere luminos, luminos și frumos, tu mi-ai gătit ne. Prin har mă Viață-n aste je mi-a dat amin -mi Aste a Preamăresc și-i doresc Să purta și cânta pacea ta. Ție, Iisuse, te plim, Ție, prin har mă închin, Viață-n lumină, Astez mi-a dat amin. Viat în lumine jăpați din bine, mi-a dat amin.